9 жовтня Минулої ночі ми розжилися новими інгредієнтами, які допоможуть господарю чарувати. Коли ми спинилися на розі всього, з туману до нас підійшов великий детектив із супутником. «Добрий вечір!» – привітався він. «Добрий вечір!» – відказав Джек. «Чи не маєте вогника?» Джек виняв і простягнув коробочку вощених сірників. Поки детектив розпалював люльку, чоловіки дивилися один одному в очі. «Багато патрульних». «Так». «Запевне, що трапилося? «Мабуть». «Імовірно, воно пов'язане з тими вбивствами». «Так, про мене це слушна думка». Детектив віддав сирники. Він якось незвично роздивлявся обличчя, одяг і взуття, та й слухав напрочуд уважно. Як сторожовий пес, я гідно оцінив той стан абсолютної пильності, що в нього він перейшов. Це була аж ніяк нетипова людська поведінка». Скидалося на те, що все його яство було засереджено, готово вловити будь-яку дрібку даних, які тільки можна було одержити під час нашої зустрічі. Я вже бачив вас тут іншими вечорами. А я вас. Напевно, ми ще зустрінемося. Цілком можливо. А поки що будьте обережні, тут стало небезпечно. Ви теж бережіть себе. Не сумнівайтеся. На добраніч. На добраніч. Я був подумав, чи не погарчати трохи про людське око, але втримався. Коли вони вже зникли, я ще довго вслухався в їхні кроки. Нього, сказав Джек, – «запам'ятай того чоловіка». Десь на придовгому шляху додому повз нас безгучно промайнула сова, осідлавши прохолодний вітерець. Чи був це ночовій, я не зрозумів. Біля мосту там трапилися щури, та чи був серед них бубон, я теж не знав. У темзі плавали зірки». Повітря було сповнене брудних запахів. Я не відставав від швидких кроків Джека та ще й устигав дослідити кожного сонного вуличного мешканця в кожному сховку на нашому шляху. Час від часу мені здавалося, що за нами слідкують, але чимось обґрунтувати це відчуття я не спромігся. Можливо, самого лише просування жовтним було вже досить, щоби спричинити тривогу. Звісно, стане ще гірше, перш ніж поверне наліпше, якщо взагалі поверне. «А, а – пролунало зліва. «Добрий вечір!» Джек спинився і повернувся, тримаючи руку біля схованого ножа. З тіней виступив Ларі Телбот, торкнувшись капелюха. «Містер Телбот?» – почав був Джек. «Звідь мене, Ларі!» «А вже ви ж американець! Добрий вечір, Ларі! Чого це ви на дворі так пізно?» «Гуляю!» – нічка видалася мені саме підхожою. «Я схильний до безсоння, А ви чи не в місті були?» Так. І я теж бачив великого детектива власною особою, з приятелем. Він спинився і попросив прикурити. «Он як?» Ларі глянув на Долоню, ніби переконуючи себе в чомусь. Тоді провадив далі. «Маю враження, що він бере участь у розслідуванні недавніх убивств, до яких, я розумію, сьогодні додалося ще одне. Щось чули про це?» «Ні». «Він попередив, щоб я був обережний. Гадаю, це добра порада для всіх нас». Чи було враження, що він має справжні зачіпки? Ларі похитав головою. Він не з тих, у кого все на лобі написано, та його партнер пробурмотів щось про собак. Цікаво. Я трохи з вами пройдуся, якщо дозволите. Звісно. Ще вісім днів до смерті місяця. Мовив Джек трохи згодом. А ви, Ларі, на місяць подивляєтесь? Ще як? Була відповідь. Я так і думав. Довгенько ми йшли мовчки. Ларі ступав так само широко, як і Джек. Чи знайомий ви з так званим графом? Раптом спитав Ларі. Джек мовчав кілька кроків, а тоді повільно проказав. Чув про нього, та зустрітися не мав приємності. То він прибув до міста, сказав Ларі. Ми з ним давно знаємося, я завжди відчуваю, коли він поруч. Гадаю, він відчиняє. Джек знову замовк. Я гадав, як ми із сирохвісткою вчора вдень ходили маршрутом, що його показав мені бубон. Вона полізла в крипту, а я чекав ззовні. Довго була внизу, тиха, нечита кішка, а тоді знову вигулькнула на поверхню. Так. виснувала вона. Щур мав рацію, там гарнісінька труна на козлах, а також відчинена скриня зі змінним одягом і ще якимись пожитками. Дзеркал немає. Дзеркал немає, а поміж коріння на стелі висить голка. «Що ж, бубон не надурив», – зауважив я. «Що рам віри немає?» – відповіла вона. «Ти ж казав, що він проліз до вас і не шпорив. А що, як саме це була справжня причина його візиту, а угоду він запропонував, щоби це приховати, коли ти його зловив?» «Це спадало мені на думку. Та я чув, як він увійшов і точно знав, де він. Він устиг побачити лише тих, що в дзеркалі». «Тих, що в дзеркалі?» Так, хіба у вас таких нема? Боюся, що ні. І що ж вони роблять? Плазують. Он як. Ходімо, покажу тобі. Ти впевнений, що це доречно? Так. Трохи згодом вона розглядала дзеркало, приклавши до нього лапу. Маєш рацію, вони таки плазують. А ще змінюють барви, коли збуджені. Де ви їх знайшли? У знелюднішому індійському селі. Мешканці вимерли були від моровиці або повтікали. «Мабуть, з них є якась користь?» «Так, вони липкі». «Он як?» «Я провів її назад до Джил. На прощання вона сказала...» «Боюся, я не можу тебе запросити чи показати щось із наших монатків». «Та пусте». «Ти вночі гулятимеш?» «Маю йти до міста». «Щасти». «Дякую». Залишивши Ларі на роздоріжжі біля його будинку, ми з Джеком пішли на захід додому. Увійшовши на подвір'я, я почув і побачив ночовіє на тому ж дереві, де сидів був вовнюга. Прорикавши добрий вечір і не почувши відповіді, я зараз кинувся в будинок, Ану ж пугач був на чатах. Але всередині нікого не було, та й ніким стороннім не пахнуло. І все було, як годиться отже птах просто шпигував. Зночів'я ми пильнуємо одне одного. Джек пішов давати раду своєму здобутку, а я влігся у вітальні. Півсон і псам на користь.